Pozdrav svim slušateljima u još jednoj emisiji Obiteljsko gnijezdo emisiji posvećenoj mjestima i mješanima u vukovarsko sremskoj županiji. Ponajprije više članim obiteljima koja odolijevaju iskušenjima ekonomske krize i svojim primjerom pokazuju kako se na hrvatskom istoku od rada ipak može živjeti. U današnjoj emisiji Obiteljskog gnijezdo posjetili smo Drenovce u općini Drenovci. Tamo smo se sreli sa donačelnikom općine Borisom Španićem, kojega smo pitali o samom selu i kako potiču poduzetništvo u svojoj općini. O samom životu u Drenovcima, što rade, te kako vide budućnost sela i što bi savjetovali ovjetovali djeci, ispričali su nam članovi obitelji Rohalj, otac Antun i sin Zvonko, koji zajedno rade u obiteljskom poslu potkivanja konja i korekcije papaka kod krava, a Zvonko se bavi i povrtlarstvom, te prodaje svoje proizvode u Zagreb. O samom mjestu Drenovci reći će nam donačelni gospodin Boris Španić. Dobar dan. Dobar dan. Pa evo nalazimo se u sramo, samom središtu općine Drenovci, naselje Drenovci e, koji broji negdje oko 2700 stanovnika. E, obuhvaćen je sa šumama i oranicama. E, glavnina se bavi poljoprivredom i nešto malo šumarstvom. I što se tiče ostalih grana, tu nema baš nešto pretjerano. Na koje veće mjesto ljudi gravitiraju kada idu u kupovinu ili na posao? Pa, najveća glavnina je vezana uz Brčko, Bosnu i Hercegovinu. Zbog onaj samog i prije rata smo gravitirali tom dijelu, tako da negdje oko 30 km smo udaljeni od Županje i nismo nikad onaj gravitirali prema njima, evo, to i, i dan danas je ostalo tako. A, Drenovci su i centar općine, znači tu, tako je. tu je općinsko središte. Da, brojimo pet se, naselja, to su Đurići, Račenovci, Drenovci, Posavski podgajci i selo, imamo dva zasavka, Padež Čisto, koji su nasljene, naslodnjeni na gunju i koji imaju većinsko bošnjačko stanovništvo. E, imamo oko 9400 hektara obradivih površina poljoprivrednih i otprilike u toj mjeri imamo i šuma. Kako vi kao općina potičete poduzetništvo, odnosno malo poduzetništvo? Je li to moguće u ovom prostorima? Pa je, dijelomišno je. Sve investicije veće od 500.000 kuna mi dajemo oslobođenja na nekim dijelom onaj, kroz te komunalne naknade oslobođanja i ono što je u našoj mogućnosti financijski možemo znači, pomoći ako su neki projekti veći da se kroz našu razvojnu agenciju besplatno aplicira, pa se onda tek nakon uh, prihvaćenih uh, projekata plati, eh, nadomjesti to taj rad. A ovako, mislim, dosta je slaba inicijativa od uh, lokalnog stanovništva, jer svi su bazirani većinom na poljoprivredu i nema samo inicijative što se tiče ubrtništvo. Evo. Hoće li biti bolje? Pa ja se nadam da ovo i na, težimo prema tome i evo, pokušat ćemo im pomoću koliko god možemo preko tih naših razvojnih agencija lokalno, a akcijsku grupu i evo naš poduzetnički inkubator koji je u, u nekim začecima, ali se nadam da će se razviti. Pa napravljate se put. Mhm. Recite nam nešto o lokalnom poduzetništu. Imate li nekih poduzetnika? Pa ono što možemo... Reć, to je karpinus koji pravi namještaj na našem terenu. Jer... I koliko imaju zaposlenih? Pa do deset zaposlenih imaju i sezonski imaju i više, ali mislim da je deset stalno zaposlenih. E, oni iz naših sirovina šumskih to napavljaju materijali proizvode, evo namještaj koji plasiraju kod nas većinom na, na našoj županiji. Čula sam da imate i novosagređeni poduzetnički inkubator, kako to funkcionira? Pa evo prošle godine smo osnova od Europskih fondova dobili sredstva u visini 12,5 milijuna kuna gdje je napravljen taj poljoprivredno-poduzetnički inkubator koji se dijeli na dvije cjeline, jedna je prerada voća i povrća, druga je pekarski proizvodi gdje imamo pet zaposlenih i koji sad pokušavaju animirati lokalno stanoništvo i poljoprivrednike da bi išli u smjeru dodatnog profita, to je zarade vezano uz, uz ono što mogu na OPG-u dobiti, znači to voće i povrće, a da bi ga onda pla, probali plasirati drugačije na tržište, to je upakirati ga, konzervirati i jednostavno da mogu probati i neki dodatni zaradu ostvariti na, na svom opg u Što se tiče pekarskog dijela, tu smo išli na te naše autotone tačke koje bi onda mogli sa dubokim smrzavanjem e, dobiti da bi se moglo plasirati. Po... Rekli ste taške? Tačke, tačke. Tačke, a šta ja. su tačke? To vam uh, od pekmeza od šljiva se uh, tijesto napravi može se i od drugih namjernica, ali kod nas su onaj, ti onaj pekmeza od šljiva koji se uh, kada kažemo kažem u valja, okruglo bude, pa se ne, ne teško je zabijasniti. A to su okruglice sa... Ne, ne, ne, ne, drugo su okruglice sa šljivama, ovo onak se presavije tijesto, Aha, popola. Aha, to je nešto specifično, lokalni proizvod. Pa evo, im, ima ga dosta u Slavoni, samo ima različite nazive. Mi imamo ovdje, baš se zovu tačci, i uh -huh. to smo pokušali starije žene da nam onaj recept daju i da nam pokažu kako bi mogli uh, na veće količine proizvesti i da plasiramo je na, u naše trgovine pa da bi onda i ovi mlađi naraštaj upoznali nešto i probali kako je to bilo prije. Interesantno. Eto, puno vam hvala gospodine Španić. Hvala vama na dolasku. U Drenovcima smo se našli sa gospodinom Rohaljem koji e, tu živi i radi. I e, Gospodine Rohalje, recite nam čime se vi bavite? Ja sam Zvonko Rohalj iz Drenovaca. Imam obrt za podkivanje konja i korekciju papaka i proizvodnju e, povrća. A koje kulture uzgajate? E, radim e, tri vrste tikve, grah i kukuruš šečejerat Na kojem to površinu Na 5 hektara. E može li se od toga živjeti? Teško. Koliko vas radi ukupno? Radimo ja i otac i i bi mama. A tri znači, troje Da. Koristite li neke stručne savjete na županijskoj razini? Kako ste došli do, do te ideje recimo? Pa Kako u suradnji stupražete? sa savjetodavnom službom radimo i to je to. Gdje plasirate svoje proizvode? E, pre, plasiramo za poznatog kupca iz Zagreba. U, na Hrvatsko tržište idu ide proizvodi. A kako je ovaj posao sa ovim papcima i, i životinjama? Kako, to ovaj došlo, kako vam je struka? Otač je kovač. Ja sam se oženio i vratio se kući. Šta radit u današnje vrijeme? I otač to radio, otač je kovač i potkivač i to smo počeli raditi nas dvojica i dan, danas radimo. Ali je Teška situacija u stočarstvu tako i nama. Kako njima tako i nama. Tako da je to evo, puko preživljavanja, ali živi se i radi se još kod kuće. A su vam mušterije, odnosno kova vas traži vaše musluge? Pa mi radimo korekciju papaka kod muznih krava, znači stočari, mljekari, kod njih radimo. Evo baš se nalazimo na jednoj farmi, Gdje, kako se zove ta farm? To je farma strgare u Drenovcima. Kod Dominika Strgali. Koliko to ima krava? Oko sto. I to sve stignete? Pa radimo to, korekcija se radi dva, tri put godišnje. Uh -huh. I mi radimo ovdje korekciju ove godine drugi puta. Koliko vam uzme vremena za sve te? Pa 3-4 dana je ova farma se radi. Mi radimo korekciju. Četiri dana na toj farmi. Radimo od 25 do 30 komada krava, zavisno kako kada i u kakom se stanju papci. Um, jeste vi u Hrvatskoj jedini koji se stine Ne Nismo, ima, ima još par firmi što radi to, ali je malo. Ovo je jedino što jedini obrt koji radimo ja i otac. Znači, ja i otac sami radimo i skromno živimo i jedva preživljavamo u ovome poslu. Kako izgleda vaš radni dan? Pa ujutro u pet se ustaje pola šest i radi se do deset, ide se. Ja sam jutro su sto u pet išao, bišao njive e, upalio navodnjavanja, obišao, došao vamo u devet, kad e, oni završe mužnju, kad se... E, kad ja ovdje završim, idem opet na njivu i to je to, dok, dok je dan. E, recite nam kakve vrste tikava proizvodite. Ja sam tikvu počeo proizvoditi prije šest godina. Kad sam e, odlučio ostati kod kuće, počeo sam e, e, proizvoditi tikvu, muškatnu tikvu, znači to je konzumna tikva. Tri vrste proizvodim e, e, konzumne tikve. Znači proizvodim baternot, hokaido i imao sam ove godine cukini, tikvu, znači onu mladu tikvu za pohanje. A, e, kako ste došli uopće taj devde? Radije isplatilo. Radio sam 2009 u Rotterdamu u jednom brodogradilištu i sreo sam čovjeka koji radi e, izvozi tikvu na e, područje Holandije. U Rotterdam izvozi tikvu iz Hrvatske. I onda kad sam se ja vratio kući, došla mi je ideja da da ja probam to. Tu tikvu proizvoditi, kupio sam od njega sjeme i i, i počeo. I, I koliko vi toga proizvedete godišnje? Radim povrće, znači e, moje poljoprivredno gospodarstvo radi 15 hektara e, zemlje od toga 5 hektara e, tikve oko 3 hektara hektar imam za šećerca i 2 e, hektara graha od e, graha imam zeleni grah i šareni i koliko toga u ili kila proizvede. A tikve proizvedem svake godine preko 50 tona a grah je lana, bila tona. Grah se ne zna s grahom nikad koliko će biti. I kukure šećerca će imati oko stotinjak, tisuća komada. I sve ide u izvoz? Ne, sve ide u firmu iz Zagreba. Aha. Ovoj... Kako vaš kućanje Je, kućen, je vam pomažu od toga? Pa pomažu. Žena radi u bolnici u Vinkovcima u bolnici i ona pomaže kad je slobodna otac pomaže mama dok se nije razbolila pomagala je i zapošljavam svake godine susjede i oni pomažu moju naknadu pomažu svake godine platim tih nadvičara po cifru Evo, trudim se i Može pokušavam. Da, jeste li pokušali prerađivati i raditi neke gotove proizvode od tih? Uh, vaših? Do sada nisam, ali trenutno je otvoriti u Drenovcim poduzetnički inkubator. I za preradu voća i povrća i nadam se ove godine uh, pokušat uh, pekmez od muškatne tikve raditi. Pa to zaista interesantno A hoćete li još nešto sa grahom ili na neki način konzervirat ga ili spremat Ne vjerujem, grah je teško te grahove pokuša prerade trenutno ne ali od muškarne tikve ima par proizvoda pekmez nekako čipsi ili tako nešto ću proba da vidim Šta se, ona je za preradu dobra. E, muškatna tikva je e, baza za dječje hrane. Hip je koristi za... Je li to ekološka proizvodnja? Ne, trenutno nemam površine za ekološku proizvodnju pa sve radimo u intenzivnoj proizvodnji. Ali radim pod nadzorom, znači što manje herbicide ne, nikakve ne koristim, što manje pesticida, prskam koprivama i ovim prirodnim sredstvima, biostimulatorima i to pokušavam. Sete li dobili neka sredstva iz evropskih fondova? Ili Nisam, u fazi sam aplikacije, ali što veliki papiri teška papirologija. Ali imam ideju i pokušat ću aplicirati na plastenike, na, proširim na plasteničku proizvodnju. A, imate li i obitelj? Imam ženu i dvoje djece, imam sina od godinu i pol dana i kćer od četiri i pol godine. A, što biste savjetovali svoje djeci? Ništa, kofer u ruke i šalim <laughs> se ovdje ja se nadam i trudim se i mislim da ovdje ima života ali teško, ja sam radio deset godina prije što sam se oženio po terena u Brodogradnji ali to je sve sve je to i tamo su poslovi teško um, kako se živi u Drenovcima? fino, mirno Kakva je po vama budućnost ovog mjesta? Jako slaba. Je le, u... Šta je glavni problem? Pa nezaposlenost. Ne, nedostatak posla mladih ljudi. Ja živim u ulici koja broji stotinja kuća. I, i gdje je bilo 30 mladih ljudi do 30 godina čet... Do 40 godina, 30-40 godina, o 25 ljudi. A, po vašem mišljenju, kako treba spriječiti to isiljavanje iz vašeg prisa? To je teško reći. Svi to nagađaju i svi, ali ko može danas napraviti nešto da se počne raditi? A što biste, recimo, vi radili da ste na vlasti? Ne znam, nisam na vlasti i ne, ne bi ni došo na vlast, niti... E, jel praznoj kući šta se može napraviti? Šta se u državi može napraviti kad e, ko može šta doći i kad e, država nema, ne ostalo šta? Što vam najviše nedostaje u Drenovcima? Sve imamo, a nemamo ništa. Mi imamo sve, imamo doktora, imamo e, hitu pomoć, imamo benzinsku pumpu, imamo školu, srednju školu, sve imamo i nemamo ništa u Drenovci. Kakav vam je društveni život ovako, kad ne radite? Imate neke hobije? Ja trenutno nema hobija. Posvetio sam se ovom da obrt stavim na na noge. To je jako teško. Znači svaki dan se radi i nedljom i subotom i svim danima pokušavam raditi, ali jako, jako teško. Priuštite li se izlazak u grad, recimo, sa suprugom i djecom? Priuštim, ali rijetko. Idete li na more? Ne. Eto, dragi gospodine Rohalj, zahvaljujem vam se na razgovoru za današnju emisiju obiteljskog gnjezdo i želim vam sve najbolje. Hvala. Sada ćemo razgovarati sa ocem od gospodina Zvonka. Kako se vi zovete? Antun Rohalj. A kako vam ide posao? Pa ide, ide nekako, ide. Čilimo smo da ste bili kovač. Je. I sad sam kovač, nisam. <laughs> I sada da. Jer još uvijek potkivate konje? konje? nekome tak. Ovim iz udruge nekome tak. Imate svoju radnju još uvijek? Pa imam nešto malavate i... I kako vam ide to sa tim kravama? Pa kravama ide nekako. Moramo biti za pare. Evo ovaj gažda, on plati, a ima koji ne plate, pa moram se malo dogovarati, tako, ali dođe se i do novca nekako, jedba. Kako živite u Drenovcima? Kako ste živjeli ili... Je li bilo prije bolje ili sada je... Pa nešto se događa u našem društvu što je negativno. Da mladež odlazi, recimo, meni je jedan u Njemačku, taj se neće vjerovatno nikad vratiti. I i sela se dosta mladi ljudi jednostavno nestali. Ali ne samo iz sela, nego i županje, nama županja blizu, Vinkovci, to je pusto, zaista pusto. Da mladi nema. I ne znam na kome će ostati uopće i, i ova zemlja i ne znam šta će desati neke negativne stvari u komplet društvu što nešto ne odgovara. Zte li da se tu može živjeti pa, ako bi se puno radilo ili. Pa moglo bi se živjeti da, da, ali što ovi mladi nemaju perspektive, nemaju posla, znači nije zaposla, ne moraju doći do zemlje, šta će on jadni tko on bježi, di, di može naći neki posao i neku sigurnost za sada za obitelji. To su sve obično mladi ljudi koji imaju jedno dijete, dvoje i vjerojatno kad ode 10 godina u Njemačku ili taj se neće vratiti ta djeca njihova nauče na onaj život i gotovo je sve manje i manje ovdje ali, nažalost da li je nešto u pitanju to bi trebalo malo i vlada da poradi na tom da ti mladi odstanu a šta biste vi uradili? ja, da mi je 50 godina sigurno bi pravo Zagreb i Hamburg ne bi se nikad vratio, da mi je 50 godina Varno vam govorim da mi je 50 godina, jer sad kao njemu, 47-8 nevce vratio. Eto, živio sam, rad, imam 35 godina radnog staža i radim nešto, ali ipak je bolje. Bio sam dvije godine u Njemačkoj priko Ingre i zradio sam novaca što nije sam ovdje za 10 godina u brodogradilišu, to je istina. Pa prije rata su, bio je tu kombinat županja i bio jedan poduzeće, Dukat jedno koje je funkcioniralo ovdje u pet cela. I svaka radna jedinica, 5 sela i 5 radnje jedinica, kopalo je ljudi po 400-500 iz sela i još sa strane dolazili. Ljudi dobili svoju nadnicu i dobili su hranu taj dan, međutim sad niko ne kopa više. Ovi, ja kažem, neki nadri, tajkuni koji su pouzimali tu zemlju i ne rade kako treba, vjerojatno je ne rade. Nema tu ni prinosa kao prije, prije rata. Nema prinosa. E, kaže nekom malo to... Malo ima ljudi koji stvarno radi zemlju. Kako treba. Da. Znači, samo kemijska sredstva. Pa, nema, više nema motike. motike, nema kopanja, nema ni, ni, ni, nema ni uroda. Aha. Pa, jeste interesantno. Nadam I nešto je poslje 90. i poslje rata se nešto čudno događa, stvarno, da to nije... Ne znam da ovi mladi nemaju tu, nemaju perspektive, jednostavno. I odlaze trbuhom za kruhom, ali nažalost to nije dobro. Niti za državu, niti za županiju, niti za općinu, za nikoga nije dobro. Da ti mladi, mi ne moramo naći danas 30 mladi bračni parova u selu, to je ošlo. I zaista je ošlo. Mogu provjeriti na istoku je ovdje teško. I rat je nešto napravio, da se narod promijenio ili ne znam šta je, nešto nije ali dobro. Ali vi živite i vaš sin radi s vama. Pa radi, eto. Znači to, ali... da se može od svog rada živjeti? Pa može, teško, jako teško, ali može. Da hoće biti neko bolje vrijeme da ti mladi ostanu na žalost, tako je. Zahvaljujem se sugovornicima Borisu Španiću, donačelniku općine Drenovci i obitelji Rohalj na razgovoru za emisiju obiteljskog gnjezdo, internet radija Srem, a slušateljima na pozornosti. Ovo emisiju je pripremila Ljiljana Kiš i tehnički uredio Robert Pavelić. Emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Amen. <laughs>